מלכים א', פרק ד'. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, ואלה השרים אשר לו, לא, עזריהו בן צדוק הכהן, אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן אחילוד המזכיר, ובניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים. ועזריהו ונתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן, רעי המלך. ואכישר על הבית, ואדון רם בן עבדה על המס. ולשלומו שנים עשר ניצבים על כל ישראל, וכלכלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לכלכל. ואלה שמותם, בן חור בהר אפרים, בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש, ואילון בית חנן. בן חסד, בערובות, לו לא סוחו וכל ארץ חפר. בן אבינדב, כל נפת דואר, תפת בת שלמה הייתה לו לאישה. בענה הבן החילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצא לצרתנה, מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה.